Ja, välkommen till en nära radiosändning med Radio Kommunist. Det är Sveriges kommunistiska parti som håller i den och vill ni ta kontakt med Sveriges kommunistiska parti så går ni in på www.skp.se eller så ringer ni telefonnumret 040 611 88 82. Ni som vill delta på det här programmet, ni ringer telefonnumren 040 43 70, 70 eller 040-43. 70, 71. Och som vanligt så är det ansvarig utgivare är Richard Steinberg. Jag som talar är Victor D. De Filippi från Sveriges kommunistiska parti. Idag så kommer vi prata lite om den anmedalsveckan som har hållits och den har varit rätt intressant med tanke på att man har mer eller mindre faktiskt inte kommit med någonting nytt överhuvudtaget. Alltså den här veckan brukar oftast, eller kännetecknas som den kanske den viktigaste veckan som hålls när det gäller politikers samling och där man ska få ut sin politik i allmänhet. Men det som är ändå rätt förvånande är att just i dessa tider när det finns så stora problem med arbetslösheten, med vård och så vidare så har man mer eller mindre varit totalt renons på idéer. Och det, det snarare diskuterar man gammal skåpmått som till exempel Jon Björklunds utspel om arbetsrätten för ungdomar där man påstår på något sätt om man inför ett system där ungdomarna på något, skulle få ungefär en 40% av en ordinarie lön så skulle man lösa alla problem som existerar. Istället för att erkänna den sanningen att om man skulle införa ett sådant system så skulle man helt enkelt bara skapa konkurrens mellan ungdomar och de andra arbetarna som finns på plats. Andra så kallade viktiga utspel som har gjorts under den här veckan har varit bland annat den här överenskommelsen som har gjorts i det socialdemokratiska blocket om man vill kalla det, eller det rödgröna blocket som det kallas nu för tiden och jag menar, är det det enda man kan komma med överhuvudtaget och göra ett sådant utspel när det finns så stora problem i vårt samhälle? Ja, det visar ju trots allt att det finns egentligen ingen opposition överhuvudtaget utan att man är mer eller mindre faktiskt överens om den politik som förs idag Visserligen så kan det gå en miljard hit här och en miljard dit. Men själva inriktningen på politiken kan man väldigt tydligt se att den är likadan. Det vill säga den totala acceptans för den nyliberala politik som förs idag i Sverige. Och faktiskt i mer eller mindre resten av hela Europa. Men det är ju inte så märkligt med vårt medlemskap i den europeiska unionen. Som gör att man inte tillåter att föra någon annan politik. Det har varit utöver det här med de här utspelen som egentligen inte gett så mycket som Mona Salin har varit ute och gjort det där man pratade om pensionärernas situation i Sverige och menar på att man skulle satsa med på pensionärerna och det är självklart väldigt viktigt men jag tycker det Mona Salin borde ha gjort istället hade varit att återställningen, den stöld som man genomförde just mot pensionärerna som inte bland annat hennes eget parti var med och genomför någonting som så. Socialdemokraterna har lovat gång på gång att återställa som man inte har gjort. Men istället så kommer hon med andra förslag som jag vet inte vad de ska innebär. innebära. så ligger är det bra det här med att man ska betala samma skatt om man är pensionär eller inte. Men jag menar, som jag sa, man borde först och främst återställa just den stölden mot pensionärerna som har genomförts. Andra som har väckt rätt mycket uppmärksamhet just under den här Almedalsveckan har ju varit vår finansminister Anders Borg. Man påstår på något sätt att han, han har blivit fackföreningens bästa vän. Och till och med socialdemokrater har varit ute och appellerat hans eh, lilla tal som han höll dagen Där var han gick ut och kritiserade väldigt starkt just de som kritiserade bland annat Lars. menar på att tvärtom att låser är väldigt bra och den fungerar som det ska. Han har han något gått ut och sagt oss i det här talet att... Man ska inte försöka slå sönder fackförening för att de menar för att vi har de Europas mest flexibla arbetsrätt och fackföreningar är de mest ansvarstagande i EU eftersom de har gått med på lönesänkningar, och Och det är ju självklart, det visar ju ändå ju att vilken typ av syn man har, i inte bara hos Båhlhäggen men också Socialdemokraterna eftersom Socialdemokraterna vill ha honom kvar. Alltså, det handlar inte om att man har. Alltså fyra miljoner som är med i elukollektivet. Utan vad det handlar om är att man ska ha en fackförening som fungerar. Alltså som kämpar. Inte bara en kvantitativ fackförening utan också en kvalitativ fackförening. Har man en fackförening som vi har idag som mer eller mindre inte gör någonting som sitter med händerna i fickan. Ja, då är det ju självklart att personer som Anders Borg går ut och säger att ja den här fackföreningen är jättebra, den är fantastisk. Skulle vi ha kanske haft en fackförening som man kan har på Kuba eller något sådant, då hade han självklart varit väldigt starkt motståndare mot en sådan fackförening. Så det handlar ju inte bara om att man är vän till fackföreningarna. Utan det handlar också om vilken typ av fackförening man är vänt till. Är man vänt till någon form av gul fackförening? Ja det är det klart ju. Alltså de har ju ingenting överhuvudtaget mot sådana fackföreningar. Så därför är det ju självklart att Anders Borg går ut och applåderar just de här sakerna när det gäller eh, fackföreningarna. Och hur skulle han kunna vara emot en fackförening som går med på lönesänkningar, som går med vad det, på arbetstidförkortningar? Hur skulle han kunna vara emot en fackförening som trots allt, alltså vi har sett gång på gång hur man har försvagat eh, arbetsrätten, som inte gör någonting överhuvudtaget utan bara sitter hem det enda medlet som de har är att gå ut och säga ja, vi röstar på Socialdemokraterna så ...och fixar sig allting nästa gång. Hur ska kunna vara ovän mot en fackförening... ...där var tusentals människor var ute... ...och demonstrerade just mot Nils Litterins nedskärningarna i Åkassa. Men där var fackföreningens representanter gick ut och sa... jag rösta på Socialdemokraterna så kanske det blir någon förändring. Så att det är självklart att Anders Borg inte någon form av... Eh, ...eller borgerligheten i sig själv... ...är kritiska mot den fackföreningen som existerar idag... En svag fackförening så kvittar hur många som är anslutna till den. Det gör ju ändå ingen skillnad. Utan det som vi kommunister alltid säger. Alltså vad vi behöver idag det är en stark kämpande organisation. Inte bara fler medlemmar utan en fackförening som går ut helt klart och säger att vi accepterar inte den nyliberala politiken. Vi accepterar inte den utförsändningen av den offentliga sektorn som gör att det blir färre arbeten i Sverige. Vi accepterar inte en sådan politik. Så som man kan säga till exempel i Frankrike där var där man håller på att lägga ner olika fabriker så låser de in cheferna och tvingar dem till förhandlingar. Till och med tvingar dem till att ha kvar fabrikerna. En sådan Det är just en sådan fackförening som vi behöver idag i Sverige. Vi behöver inte den fackförening som andra Braheg går ut och applåderar. Men för att få en sådan fackförening så innebär det att vi alla som arbetar måste ta det ansvaret och skapa en sådan fackförening vi kan inte bara tillåta att andra människor på något sätt ska eller tro att någon annan ska göra det åt oss utan det är faktiskt vi som måste skapa en kämpande fackförening i Sverige Baka, baka stora samhällskakor Smaka. Och vem får sluka kakans röda rot? Ja, välkommen tillbaka till en sändning med Radio Kommunist. Jag är Victor DS, de Filippi. Och eh, vi ska, jag tänkte precis berätta om märkliga beslut som man emellan tar. verklighetsfrämmande för, eh, för vem, vilken person som helst om man ställer den här frågan. Vad man tycker just om just de här besluten. Ett sådant beslut har ju tagits eller ett förslag till ett beslut har lagts fram nu jag tror det var någon transportminister en kvinna som eh, har varit eh, totalt osynlig och självklart lägger fram en sån här nu när det närmats valtid och hon la fram ett beslut om att man skulle vet du, införa förbud för dubbdäck på vissa sträckor eftersom man menar att det förstörde för miljön och därför skulle man eh, införa det här. Alltså, det, men det blir ändå lite löjligt i och med att en person som eh, ska ut och köra på motorväg och sen så har man helt ett förbud för dobdäck måste alltså med andra ord stanna till där och sen byta däck och, och sätta på ett par andra som inte har dobar ett håret runt däck och sen kör man vidare på den strecken och sen byter man återigen. Så det visar ändå hur verklighetsfrämmande vissa politiker kan vara. Ett annat beslut som har varit väldigt verklighetsfrämmande var ju just här, de sanktionerna som man genomförde just mot de som uppbär åkassa. Jag berättade ju tidigare att man hade ju haft stora protester när man genomförde de här från tre år sedan. Där var det var tusentals människor som var ute och demonstrerade. Och de riktade sig egentligen mot arbetarkastik där man påstod att den var lat och den ville inte liksom arbeta det fanns arbete men därför så var det vi tvingade till att försämra just det här socialförsäkringssystemet en försäkring som vi själva bidrar till att betala för i och med att folk skulle hela tiden gå på den de inte ville ha arbete. så därför så påstod man att man var tvungen att försämra den gör att, att man fick verkningsfulla sanktioner mot de som gick på den om man inte tog de arbetena som arbetsförmedlingen gav till en. Nu har det visat sig att arbetsförmedlingen som trots av vissa direktiv har inte hela tiden genomfört på varenda en arbetssökande i och med att de har ändå förstått ju att en person kan ju inte ta ett flytta hur som helst. Alltså den kan inte, en person i, här nere i Burlås kommun kan inte bara, när man går till arbetsförmedlingen så säger man att det finns ett jobb och upp i kurorna och din familj får ta och era grejer och sticka härifrån. Alltså, det är självklart att man inte kan genomföra sådana beslut. Det är väldigt, väldigt svårt och komplicerat. Så därför så har Nils Litterin, vår arbetsmarknadsminister från Moratorna han har ju blivit väldigt, väldigt sur över det här förstår ju att det kanske inte har fungerat 100% så därför har han infört nya ytterligare sanktioner. Vad han menar då är att man ska på något sätt bötfälla en person som inte visserligen kan bli avmakas redan idag om man tackar nej till ett arbete men han vill införa lite mindre sanktioner så att de här arbetsförmedlarna, de personer som arbetar där ska på något sätt uh, kunna ge de här böterna på ett e väldigt enklare sätt att straffa personer hela tiden. Så att därför har han lagt som ett förslag att man ska införa sanktioner på kanske två, att man då med två eller tre dagars uh, lön i sådana fall. Men jag menar, det där hjälper överhuvudtaget ändå inte. Alltså om jag, alltså om det finns ett arbete och jag söker det och det ligger någonstans i så är det ju inte ens säkert att jag kan flytta dit och ta arbetet för jag måste ha en hy, så alltså jag måste jag en lägenhet också först. Jag kanske har en sambo, jag måste fixa dagisk plats, jag måste fixa skolplatser och så vidare. Alltså allt det här ju, alltså, tar man ju överhuvudtaget inte någon hänsyn till. I sådana ska man inte uh, ta någon hänsyn till. Så det visar sig egentligen att det där systemet med sanktionerna, det, det är ju totalt meningslöst. Men bakgrunden till det är ju självklart att man vill ju sätta större press på dem som... Uh, alltså man vill skapa en form av hungriga arbetssökande på arbetsmarknaden, att man tar vad som helst, som alltså man gör den desperat och tar dem en och på gatan vad ska du göra i sådana fall självklart så är vi kommunister just emot ett sådant här system alltså det, jag menar det är ändå fräckt att påstå liksom att man måste ändra åkassan för att vi låter, vi ser ju idag att det finns ju alltså arbetslösheten stiger ju hela tiden ju. vi ser ju idag, vi är ju snart när vi vill väl där runt en 10% nu nästa år så kommer vi upp i 12% alltså ändå så påstår man, så ska man Inför just sådana här sanktioner alltså om det finns ju folk på den orten ju då är det självklart att de kommer ta de arbetena så det är ju inte ens säkert ju i sådana fall att man hade fått det även om man hade sökt det så därför är det ju sådana här totalt verklighetsfrämmande saker som man egentligen genomför om man tror att det ska fungera om man inte har någon form av dold agenda och jag tror självklart att man har en dold agenda just med de här sakerna precis som jag nämnde tidigare att man vill skapa en hungrig arbetarklass som söker mer eller mindre, ta vad som helst. Och, ja, det är självklart att man ska, man måste ju självklart se över den situation som man lever i. Man kan ju inte bara eh, säga i sin sambo som kanske har ett arbete, ja men eh, nu är jag ledsen, men nu måste jag separera för att jag ska fixa ett annat arbete. Då finns det vissa människor som det inte finns problem och att sälja hus, kanske de har ett hus och säljer eller låter det vara kvar innan de kan få en, en person som kan köpa det för mer pengar. Men en person som eh, Sven Otto Litterin som ändå har eh, en, vet du, en inkomst för kanske en till 1,3 miljoner eh, per år. Ju. Han har ju inga problem att flytta ju från ett ställe till ett annat. Även om han behöver inte ens sälja sitt hus ju på en gång. Ju. Han har ju säkert inga problem att betala av huset under tiden han flyttar till ett, ett annat arbete. För det är ju inte så att han kommer gå från ett sånt här arbete till ett arbete som en städare eller vårdbiträdare där han får 13 000 kronor till månaden. Så eh, det visar ju ändå att de här personerna de skapar regler för, alltså, för människor som eh, kanske är, Alltså, han kanske tänker ju att de är som han, att de kan flytta hur som helst då, med, med de inkomsterna. Men människor rent generellt i Sverige har ju som sagt inte de inkomsterna. Så vi får ju hoppas att människor återigen går ut och protesterar så som de gjorde förra gången när man får det i a -kassan. Ja, välkommen tillbaka med en närrådhetssändning med Radio Kommunist. Jag Victor DST de Filippi. och har precis pratat om sanktioner för de som är arbetslösa. Man ska pressa dem ännu hårdare och man ska bestraffa dem just för att de är arbetslösa. Väldigt märklig tankegång. Man borde egentligen bestraffa dem som har gjort dem arbetslösa. Men här i Sverige gör vi uppenbarligen tvärtom idag. Det har jag... De som, jag brukar alltid skämta lite med de som brukar sända nära radiosändning för oss och, och sa till dem ska jag lite så att Gud hjälper honom när han gick. Och, men det, det stämmer lite därför att det är faktiskt så att de som söker vård här i närheten, i alla fall i Lund då, de ska få en trevlig julklapp nu även om det är ett halvår kvar till jul. Och för just nu så jag tror det idag eller imorgon så kommer man slå igen det här med att man ska ha anställningstopp nu. Och samtidigt så har man gjort ju stora nedskärningar i vården. Och vi vet ju att det är hela tiden människor som går i pension. Så därför blir det en väldigt märklig situation där vi har en sjukvård som vi varje dag kan läsa i tidningen hur de får större och större och hur de får flera fler felbehandlingar just på grund av att de själva går ut och säger att vi har få människor inom vården. Vi behöver fler händer. Men samtidigt så gör man så att man faktiskt inte bara sparkar folk ut om sätter ett anställningsstopp. Nu är det ju självklart inte alla som accepterar det här. utan Det är faktiskt så att ordförande för vårdförbundets Skåneavdelning har varit ut och kritiserat. Det här väldigt starkt. Hon menar ju också på att alltså det är väldigt märkligt att man tror att man kan hålla samma kvalitet samtidigt som man får färre och färre ändå hela tiden i vården. Och det är ju inte bara hon som säger det utan också läkarförbundet som går gått ut och starkt kritiserar just det här Men menar på att det här är mer eller mindre någon form, av, någon form av panikåtgärd som man egentligen inte borde genomföra. Och precis som jag sa tidigare också, det är ju inte så att vi har ju för många människor faktiskt som arbetar inom vården. Utan tvärtom, vi har ju, visar ju hela tiden att vi har ju större och större problem inom vården. Vi behöver fler människor som arbetar inom vården. Vi har alltså över en halv miljon människor som är arbetslösa och ändå så kan vi inte på något sätt ha folk anställda inom vården. Just där var det behövs människor. Det har också kommit ut en just när det gäller vården. En rätt intressant artikel, jag tror det är, om det är i svenska eller skönskansområden, som handlar om och Det visar sig just nu att försäkringskassans deras system bygger ju delvis nästan på ett belöningssystem, ett, eller en form av kortsystem där man går igenom det så snabbt man går igenom de här människorna som söker vad vet du, pengar då från försäkringskassan de ska, ska de som arbetar och handläggarna, de ska på något sätt få en högre lön i sådana fall. Och då visar sig nu att man mer eller mindre har bör mer och mer faktiskt vilja belöna eller åtminstone man gratulerar dem för att senare belöna dem om man får fler, desto fler avslag man ger inom just när det gäller Försäkringskassan. Men de här problemen inom Försäkringskassan har vi gjort att väldigt många gånger det visar sig att nu är det självklart inte handledaren handläggarnas eh, fel utan det är ju de direktiven som man genomför, eh, så, som man ger till dem som att de måste genomföra som är mer eller mindre ju en typ av eh, jag vet inte vad man ska kalla dem eh, där man, eh, de kom, människor kommer ju från sjukvården och så kommer de med eh, läkarintyg och allting och så visar det sig att handläggarna, nej tyvärr deras experter så att man inte får på något sätt ge dem vård utan eh, de struntar i vad de gör eftersom de måste gå ju efter sina budgetramor i sådana fall Alltså det visar ju ändå de... Eh problemen ju, som finns inom eh, Sverige. Och ändå så är ju Sverige inte så att det är ett fattigt land utan Sverige är ju ändå ett land som vars produktivitet och har hela tiden höjts väldigt, väldigt mycket. En av de länderna faktiskt i världen där produktivitetsutvecklingen har, har höjts mycket. Men det är ju klart, hur ska man använda de här pengarna till exempel till att eh, puts ut en 30-35 miljarder varje år till EU eh, som egentligen är ett indirekt stöd till eh, företagen förutom den byråkrati som finns där? Nere. eller ska man, ska man använda de här pengarna också som vi har i Sverige där man lånar upp för 1500 miljarder som man kan stödja bank, bank, banker eller ska man använda pengarna skattebetala pengarna just till såna här saker alltså till sjukvård, en bra fungerande sjukvård en försäkringskassa som också fungerar som visar liksom att det är inte, vi är inte beroende på hur många avslag vi ska göra utan vi ska ge människor just det där den här tiden som de behöver få återvända till sin arbetsplats. Och för det har ju varit så också att de har ju fått nya direktiv. Hur lång tid ett benbrott ska gälla, och armbott och har, jag vet inte om man har haft mänskling eller vad det nu är för någonting. Utan Det, det är ju självklart att eh, då påstår man att man har ju för lite pengar egentligen. Men det är inte så att vi har för lite pengar utan vad det handlar ju om det är ju att hur vi använder pengarna idag i Sverige. Samtidigt det har det också kommit en väldigt, eh, jag vet inte vad man ska kalla det, man kallar det en lite en skrämmande nyhet också. Det är ju så att eh, basbeloppet eh, kommer att sänkas nu. Ju. Det, vis, det kommer innebära att pensionerna kommer att sänkas, sjukpenningen kommer att sänkas, studiebedragen mer kommer att sänkas och, och föräldrarpengarna kommer också att sänkas. De här människorna från. Eh, jag vet inte, vissa personer påstår på något sätt att ja, man ska ju följa den här eh, prisbasbeloppets utveckling eller index, då, och så, så menar man att eh, man har. Kanske till och med gett ut för mycket pengar tidigare. Men jag tror att det är väldigt få studenter som skulle faktiskt hålla med om det där. Att de har fått för mycket pengar de senaste åren. Utan snarare är det ju så att man varje dag läser att de borde ha mer pengar. Och jag har svårt också att tänka mig att de flesta pensionärerna i vårt land här skulle på något sätt ha haft för mycket pengar och att röra sig med. Utan det är snarare så att de har haft för lite. Och likadant genom de som har sjukpenning och föräldrapenning och så vidare. Så det, det, det visar sig nu Vem det är som får betalar För den här krisen alltså, Det är inte människor som skapa sanktioner för arbetslösa som Nils, ursäkta, jag menar Sven Otto Litterin ska betala för det här utan det är ju du, de, de, de arbetslösa som får betala för att det. Det, det är inte Sven Otto Litterin som får betala för en, en sämre sjukvård heller med sina 1,3 miljoner så har han ju inga problem överhuvudtaget att söka sig till den bästa sjukvården som finns eller statsminister Fredrik Reinfeldt som har något problem om han skulle bli sjukskriven eller något sådant som kommer att ha några problem med det här med basbeloppet i och med att han kommer ju ha en extra försäkring som täcker upp alla de här sakerna som han har också rör att bekosta. Så att det visar sig ju att det är alltid de fattiga de som är längst ner och den generella arbetarklassen som alltid får betala just för de här problemen som finns. Och det är det vi måste ju förändra på. Vi kan inte hela tiden bara sitta med, den, med hatten i handen och hoppas på att vi får lite halmosor på något sätt utan vi måste ju ta de pengarna som finns där och de finns där ute om man har råd att betala vet du, Sven lite lytter in 1,3 1,4 miljoner varje år år. Så, så då finns det ju liksom pengar, det är ju inte det som är problemet om vi rör att betala är ju lite att de, de ska höja sina löner så alltså de har 150 000 kronor skattefritt alltså, då, då är det ju självklart att det finns pengar att tillgå utan vad det här om hur vi ska på något sätt fördela de här pengarna. Vill man ha en fördelning så som vi har idag, att de rika, vi ska, alltså att de fattiga ska betala för de rika, ja då kan man ju inte gå omkring och klaga heller på att det är dåliga tider i Sverige eller något sådant. Men vill man ha någon annan förändring så alltså att, eh, att de, de som arbetar faktiskt ska ta kontroll över det ekonomin i samhället, ja då får man kämpa för det där. Man kan ju inte bara tro att någon annan ska på något sätt ska genomföra det här, utan det är vi som måste genomföra det här med genom olika auktioner, genom att gå ge med i olika kampförbund och så vidare- vi kommunister, vi brukar ju aldrig gå, visst vi att jag röstar, lägger en röst på kommunisterna och så vidare. Men vi säger ju alltid så, gå med i kampen. Hjälp till att förändra samhället. Medan de andra partierna, det enda de går omkring och säger, ja vi rösta på oss så kommer allting förändras, förändra. Trots att de mer eller mindre har en väldigt likartad politik idag. Så där ser ni egentligen den stora skillnaden. Att vara med och påverka politiken. Inte bara som borgerligheten och de andra säger, jag gå och påverka den genom att gå och rösta på fjärde år. Att vissa jobb påverkar den varje dag jobb i arbetet, alltså på de demonstrationerna som finns, skriv in, sända och så vidare och så vidare delta i alla former av politisk aktivitet som finns tillåt inte att någon annan bestämmer för er vilken typ om ni är fuskare eller inte så som man mer eller mindre påstår idag alla människor som är arbetslösa eller går på någon form av sjukpenningar idag som vi hela tiden har, att de, de är styra fuskare, de är och de borde liksom arbeta med och så vidare utan du kunde känna mer kringta för det ska ut och protestera mot de där sakerna. Tillåt, tillåt inte att man pratar så om er eller något annat. Som står kvar på den italienska dagen, när du kommer för att hämta mig. Nu har jag ingenting kvar förutom dig. Men ibland tycker du det är helt okej. Här kommer jag hund som står kvar på den italienska dagen. Ja, välkommen tillbaka med en Radiosändning med Radiokommunist. Det är Victor DS som håller i den. Och vi talade tidigare om verklighetsfrämmande personer. Borgligheten har ju en tendens att eh, fördunkla vissa saker. Alltså de vill använda de, vill, de använder viss taktik för att påstå vissa saker. Alltså det är att man kan inte öppet säga en sak för i så fall skulle en sådan sak kanske vara rätt så impopulär. Men här, här har vi ett väldigt bra exempel på hur man eh, kan rida på eh, vissa grejer egentligen. Jag fick ta på en artikel från, eh, nu, från en person som har, man, man har intervjuat som är vd för fastighetsägarna Reinhold Lenebo heter han. Eh, lite då och då emellanåt så kommer det just såna här eh, typer av eh, artiklar då, som, där var, de här människorna går ut och kritiserar att eh, det finns för, för, låga alltså det är för låga hyror, för hade det varit högre hyror hade man kunnat få tjäna mer pengar på hyresrätterna så hade man eh, självklart eh, byggt alltså mer i sådana fall idag. Nu är det ju så att jag tror nog de flesta människor här idag i Sverige inte tycker att eh, hyrorna är för låga, att de är skärliga eller något sådant. Utan jag tror nog de flesta människorna idag i Sverige tycker faktiskt tvärtom att de är för dyra. Han påstår också att det här det kommunala ägandet för bostäder på något sätt skapar en snedvriden konkurrens där om en person, eftersom de är normerande och vill en person då. Uh, bygga ett hus så använder man till exempel då, ja, men, man, en privatägare vill bygga ett hus och så kostar det 10 000 för den lägenheten och så finns det precis nästan i närheten kommun uh, vet man, det kommunala byggandet har en lägenhet för 8 000 och det är inte inte intresserad intresserade av att bygga då och här kommer man egentligen vissa borgerligheten sitt omvända omkast på något sätt. Alltså han går ut och kritiserar att man inte kan tjäna tillräckligt mycket pengar på hyresrätt. Han går inte ut och säger att det är för dyrt att bygga idag. Alltså. Han går inte ut och kritiserar att det finns ett monopol på byggande idag och det finns tre, fyra stora alltså aktörer som mer eller mindre bygg och bygger alltihopa. Och de har också oftast monopol på byggmaterialet som gör att det är väldigt, väldigt dyrt att bygga ett hus när det normalt sett kanske borde kosta en tredjedel av, det, eh, vad heter det, av priset egentligen. Om den det hade varit ett sådant monopol som existerar idag. Men det kritiserar han inte för i så fall skulle han kritisera ägandet i sig själv utan vad han kritiserar är just tvärtom då att man måste höja priserna ännu mer alltså för att få hyrorna för att annars ska man inte intresserad av bygga alltså det visar ändå att klart den här Renold Lenneby han kanske så en precis som sven och Littorin som tjänar kanske en miljon om året så därför har han inga problem att betala vilket men det är väldigt många människor som idag har till och med väldigt, väldigt svårt att betala hyrorna. Praktiskt taget varandra en student har väldigt oerhört, kan inte betala hyrorna just bara, kan inte bara leva med sitt studie utan måste arbeta extra. Vi exorna. Vilket innebär egentligen att man ska ändå komma ihåg att det räknas som ett heltidsarbete. Så det innebär egentligen att de kanske har en 60 timmars arbetsvecka i, i sådana fall. Så att vill man komma i bok med det här problemet så måste man ju på andra händer. Man kan inte bara börja med att börja springa omkring och eh, på något sätt avreglera hela eh, hyresmarknaden på något sätt som, som gör att man kan höja hurorna om man vill. Han är rätt lustig för en han ut och säger att han vill självklart inte vill ha en, en form av eh, en chockartad höjning. Men just med det exempel som han använder ju om att det skulle vara eh, vet du, det med 10 000-8 000, 000 kronor. Det är ändå en chockhöjning på över 20 procent. Ju. Jag menar... Nu vet jag inte vad som skulle vara mer chockerande om man hade fått hem eh, hyresavin och så gått upp 20-25 procent på en gång. Men för han är det kanske inte chockande eftersom 2000 000 spänn för honom är liksom ingenting i månaden. Men eh, som sagt, för vanliga människor så är det faktiskt rätt så mycket pengar. Så därför ska man egentligen inte lyssna på de här domheterna som man går ut och säger. Utan eh, man ska helt enkelt tvinga fram en annan bostadspolitik än den vi har i, idag i Sverige. och flera gånger tagit upp det här på vårt program där vi tydligt visat ju att, att det finns ett stort behov av lägenheter och drar mer eller mindre från ett stort behov de senaste 15-20 åren också, så det är ju inte så att det på något sätt chockerande helt plötsligt att uh, det kom på en gång uh, vi har ju kunnat läsa om att uh, mer eller mindre uh, bara i, den här, i det här området, i det här området så fattas det 27 000 uh, lägenheten för ungdomar men det är ju bara för ungdomar så alltså, det innebär ju inte för vuxna och så vidare, alltså barn som är trångboda och, och, alltså, och allt annat. Så egentligen i realiteten så är det kanske 50-60 tusen lägenheter som fattas. Och det är ändå rätt väldigt må mycket, många lägenheter om man betänker alltså på Malmö, Lund och Ordovald, och, och allt det här där och området, det här stråket om man ska kalla det. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla. Det. Så att det är självklart att det krävs ju en helt annan bostadspolitik i sådana fall. Man kan inte ha en sån här inställning som bland annat i, man har ju i Malmö som och och ut och så här, när man säger att vi behöver bostad Bygga eh, billigare lägenheter, då kan man inte säga det ska vi inte alls göra. För alltså, så fall så skapar vi ett slumområde i sådana fall. Ju. Utan vi ska fortsätta bygga som vi gör ja men att alltså man skapar ändå slumområdet om vi bara bygger, bygger dyra lägenheter där bara människor med pengar kan flytta in det var ju en av de alltså de där sakerna som man höll just den här Reclaimed District för några veckor sedan i Malmö De man gick ut och protesterade inte bara mot vet du, att det fattades bostäder men också för att den segregation som genomförs idag i vet du, hela Sverige men särskilt då i Malmö då man mer eller mindre hela tiden bygger lyxbostäder där man skapar och det hade man ju själv gjort med helt rätt i att gå ut och protestera att man ska inte acceptera en sådan bostadspolitik utan man ska skapa en bostadspolitik där alla kan faktiskt ta del av den bostadsmarknaden som existerar. Det ska inte vara så att pensionärer inte har råd att betala sin hyra eller knappt kan leva med det som över efter att de har betalat det. är Likadant med studenter och vanliga människor. Som det ska inte vara så att ungdomar inte kan flytta hemifrån i och med att det är för dyrt eller att det finns en brist på lägenheten. Istället går barbarheten och alla andra går ut och kritiserar just de här ungdomarna som gör och aktioner, och som menar att vänstervåldet har eh, på något sätt exploderat och det är väldigt farligt och det är systemhotande och så vidare. Alltså när man inte av, det, alltså de här protesterna kommer ju fram ju på grund av att man inte klarar av att möta de behoven som existerar. Och de här behoven har ju mer eller mindre alltid existerat i Sverige. Det var under en väldigt kort period i Sverige historia existerade där man faktiskt. Inte haft brist på lägenheter. Så därför så behövs det alltså en helt annan eh, bostadspolitik. Eh, vi kommunisterna, vi har ju en sådan alternativ bostadspolitik. Vi har ju varit ut, delat ut flygblad om de här sakerna och, och gett vår syn på det. Så gå in på www.skp.se och ta del av vår bostadspolitik därigenom. Andra, vi, jag tror det var förra veckan då var vi gick ut och gjorde reklam för en manifestation som hölls i, skulle hållas i Malmö. Och det var till anledning av den avsatta genom den avsatt genom statsgruppen, presidenten Emanuel Zelaya, som vi hade en manifestation mot protesterade just mot den här. Eh, politiken som man just nu för i Honduras. En eh, politik där var, eh, man inte accepterar just de demokratiska spelreglerna utan påstår på något sätt att vår högsta domstolen och tillsammans med militären och storfinansen har genomfört en, en statskupp och sparkat ut en president som har ett lagligt val då och, och det, den protesten har ju men alltså den statskuppen har ju fått igenom för ju på grund av att SLA har ju fört en vad liberal president, men har egentligen fört en vänsterpolitik hela tiden. Nu börjar på hur Långt vänstrovreden den politiken har varit men det har ju ändå varit så att den har skapat ett datum för eh, storfinansen. där. Då hade vi ju ett, en manifestation där det dök upp en 40 personer ungefär och vi delade ut en eh, 400 500 flygblad. Och eh, det gjorde vi just i anledning av den här. Det är väldigt viktigt att visa just den här internationella solidariteten som existerar. Nu är det ju så att Honduras har ju faktiskt blivit utslut nu av eh, den här samarbetsorganisationen som finns i Latinamerika. Och med så eh, inga. Det är ju ett steg på vägen, men det är ju ändå väldigt märkligt att eh, det har blivit väldigt, väldigt tyst egentligen från eh det övriga internationella samfundet man var väldigt snabba på att kritisera det här, men man har ju mer eller mindre inte gjort någonting, överhuvudtaget man har inte drivit fram några sanktioner man är snabbare på att driva fram sanktioner mot eh, vet jag, de arbetslösa, de som överhuvudtaget inte är skyldiga till sin arbetslöshet men man är väldigt, väldigt försiktig för att driva fram sanktioner mot den eh, militärjunten som finns i ett annat land, man är snabbare också på att genomföra handels blockader mot eh, realsocialistiska länder och eh, de som fungerar, är kvar idag som Kuba och så vidare. Men eh, man, eh, just mot en sån här militärkovid, där ska man alltid ha, prata om inför en sån där så kallad tyst diplomati. Men vi kommunister eh, självklart visar vårt stöd ju genom att eh, hålla just de här manifestationerna och säkerligen kommer det i framtiden eh, vara fler manifestationer just mot hon eh, alltså, och, och eftersom situationen har inte löst sig igen. Men som sagt, ni har ju lyssnat på en närrådiosändning med Radio Kommunist. Mitt namn är Victor T. Filippi och jag säger tack och ha en trevlig helg.